Namo dasse bhagavato arahato samma samudasse. Namo dasse bhagavato arahato samma samudasse. Namo dasse bhagavato arahato samma Tak jak jsme se dohodli v ranních hodinách nejprve budeme mluvit o eh, metodách meditace počínají výkladem podmínek, které je nutné splnit, aby jsme se do meditace dostali. Postupem času spojíme výklad metody s tím, co se budeme učit večer. To je výklad meditace, utěšení a vhledu dle Mahajánového pochopení, v, obzvláště v tradici jogáčana, v tradici pouhého vědomí. Eh, jestli se nám podaří tyto dvě složky výkladu spojit, pak eh, ke konci krozu pokusíme se též vysvětlit vlastně specifiku Mahajanové meditace. To je meditace bez objektu. Začneme obzáště s ohledem na, začátečníci, za, na začátečníky a v jistém ohledu jsme vlastně všichni začátečníci, protože eh, vlastně jen Buddha sám je absolutně perfektní v meditaci. Všichni chce, co se týče meditace, máme co učit. Tak nejprve podmínky pro meditaci. Co je předpokladem toho, aby jsme se dostali do meditace? Meditace zde znamená vlastně stav samády. A stav samády je stav koncentrovaného vědomí, které Zkoumá buď objekt s rozlišením nebo objekt bez rozlišení. To se budeme učit až večer v rámci výkladu. Podle tradice jógy, ne jenom v budistické tradici, eh, předpoklad meditace je, čemu se říká Kaya Viveka a Chita Viveka. Kaya Viveka doslova znamená izolace těla, Chita Viveka znamená izolace vědomí. Slovo Viveka se často překládá jako izolace, ale Toto, tento překlad může vést k chybnému pochopení toho, co Vivéka znamená. Ve, ve všech tradicích jógy Vivéka má dva základní významy. První význam je od slova vič, co znamená vlastně rozdělovat. Sanskritského korene, sanskritské korene vyč vi, rozdělovat a vy znamená stejně jako vypašana, znamená analyticky rozdělovat, s pochopením. Další význam vyvéka je tež správné pochopení. Jestliže rozdělujeme něco analyticky s pochopením, znamená to, že vlastně používáme moudrost. Čili slovo vyvéka tež znamená správné pochopení, neboli moudrost, neboli správné poznání. Jestliže přeložíme vyvéka jako izolace, bude to znamenat tedy izolace těla, znamená, že eh, izolujeme mysl od pěti smyslů, hm? od toho, co vidíme, od toho, co vidíme tedy venku, od toho, co slyšíme venku, od toho, co eh, cítíme nosem eh, jazykem a tělem. Ale izolace není správný překlad. Jedná se vlastně o izolaci ve smyslu odpojení. Jestliže meditujeme, neznamená, že nic nemůžeme vidět, nic nemůžeme slyšet, nic nemůžeme cítit. Znamená to, že naše vědomí. Nevěnuje pozornost pěti smyslům A obrátí se samo na sebe. E, yoga obzvláště zdůrazňuje, že vědomí pěti smyslů je. Svou vlastní nátourou rozptýlené vědomí. To vědomí, které je schopno se učit. Koncentrace a moudrost a meditace není nic jiného než vlastně učení se jednobodovosti mysli, koncentraci mysli a moudrosti, která je na této koncentraci založena. Jestli tedy mluvíme o izolaci, mluvíme o odpoutání se od objektu pěti smyslů, tak, že objekty pěti smyslů nás přestávají rušit. To je vlastně vchod do správné meditace. A to, aby nás objekty pěti smyslů přestaly rušit, je vlastně proces též zrání v moudrosti. Jelikož obzvláště začátečníci, když se učí koncentraci, koncentraci se učíme stejně tak jako Moudrost se učíme na základě tedy koncentrace a moudrost ve smyslu jogy. Zdůraznuju, se učíme na mentálních objektech. Ten objekt, který nám může privodit stav jednobodovosti vědomí a poznání založené na jednobodovosti vědomí, musí být svou definicí mentální objekt, jelikož vědomí pěti smyslů, pokud není dominováno mentální vědomí, vždy bude se obracet k tomu objektu, k tomu smyslu, který udělá na mentální vědomí ten Nejhlubší dojem. Jestliže je to třeba eh, počitek v koleně, tak se mysl bude věnovat počitku v koleně. Jestli to bude počitek eh, v rameni, tak se bude věnovat počitku v rameni. Jestli to bude zvuk venku, tak se bude věnovat zvuku venku. Jestli to bude eh, dominantní třeba. Eh, Vůně voňavých tyčinek, bude se věnovat vůni voňavých tyčinek. Toto je vědomí, které je dominováno smysly. A toto vědomí v jazyku jógy se nazývá opičí vědomí. Naučit se meditaci, první krok je vlastně skrotit opičí vědomí. Poznání toho, že opičí vědomí není nic jiného než stav utrpení, je tež vlastně základ jogínského poznání. Čím více se budeme věnovat meditaci, tím jasnější se nám to bude jevit. Tedy k tomu, aby jsme se vyhnuli opičímu vědomí, tedy vědomí, které stále skáče z jednoho objektu na druhý, podle toho, který objekt na něj udělá ten eh, nejjasnější eh, impact. Aby jsme se vyhnuli eh, Obětšímu vědomí pracujeme v joze s meditačním objektem. A meditační objekty v pojetí jogy vlastně jsou všechny mentální objekty. Ačkoliv, abychom si vzali meditační objekt, pracujeme ze začátku eh, s pomocí pěti smyslů. Ale jestliže se dostaneme hlouběji do meditace, pak pět smyslů přestává naše mentální vědomí rušit. A toto je stav kája Viveka. Toto je stav odpoutání se od těla. Těla ve smyslu pěti smyslů, ne, pět smyslů, dominuje naše poznání, které je vázané na tělo. Meditační objekt se v tradici buddhistické jogy menuje Karma stána neboli kamatána. Karma se zde dá interpretovat jakožto úsilí nebo vůle. A stána znamená místo. Tedy, aby jsme vstoupili, aby jsme se zbavili oběčího vědomí a vstoupili do meditace. Použijeme meditační objekt, tedy místo naší vůle. Kde aplikujeme naší vůli k koncentraci, k hlubšímu pochopení objektu. K tomu, aby jsme se zbavili. Dominace vědomí pěti smysly. Jestliže mysl zůstává u meditačního objektu, přestává být rušena objekty pěti smyslů a vlastně vnoří se do sebe. Jestliže se mysl vnoří do sebe postupem času, se zbavuje všech rušivých myšlenek, všech myšlenek, které nejsou spojené s meditací, s pochopením meditace a s prohloubením zážitku meditace. A tomu se právě říká čita Od odpoutání se od čita, od vědomí. Zde odpoutání se od vědomí znamená odpoutání se od mysli na minulé, na budoucí počitky pěti smyslů a soustředění na současný počitek meditačního objektu. Jestliže to dokážeme, pak postupem času žádné jiné počitky Žádné jiné myšlenky nebudou rušit naší kontemplaci meditačního objektu, a mysl se pak plně vnoří do tohoto meditačního objektu. A dá se říci, z tohoto hlediska přestává myslet. Přestává myslet v tom smyslu, že se plně mnohý do meditačního objektu. jestliže mysly vystanou a různé počitky též můžou vystávat, jestliže mysli vystávají, mysle vystávají. v tom případě. jestliže jsme v meditaci v žádném případě tyto mysli, různé mysle a počitky nás nemůžou. Rušit. Jestliže nás nebudou rušit, stanou se čím dál tím řídčí, a nakonec ve stavu hlubšího prohloubení vědomí zmizí úplně. Teď předpoklad, a tomuto tématu se budeme dnes obzvláště věnovat, další předpoklad meditace je. To, čemu yoga říká asana. Asána znamená doslova sezení. Ale vlastně v přeneseném smyslu to znamená pozice. Těla, pozice těla, která je zároveň pevná a zároveň příjemná. Jak dosáhnout sezení pozice těla, která je zároveň příjemná a zároveň pevná? Samozřejmě, nedosáhneme to za jeden den, nedosáhneme to za dva dny, dosáhneme to tréninkem. A tento trénink bude úspěšný jen za předpokladu, jestliže správně chápeme, co vlastně je základem pevné pozice těla a obzvláště pevné pozice v sezení, jelikož Nejlépe meditujeme v sezení, protože sezení je vlastně naše nejpevnější pozice, kterou se udržet nejdelší dobu. Samozřejmě můžeme i delší dobu ležet, ale jelikož jsme zvyklí v ležení spát právě proto, tato pozice se nepříliš hodí k meditaci, obzvláště pro začátečníky, protože eh, ten eh, překonání tohoto zvyku, spavého zvyku v leže, eh, bude obzvláště těžké. Teď tedy. Během tohoto týdne, který strávíme spolu, budu se snažit zprostředkovat trochu znalostí o správném sezení, o správném postoji těla, tak, jak já to chápu. A to, co jsem pochopil, jsem hlavně pochopil díky znalostem Snad v našich částech asi nejlepšího experta na tomto poli a to je Jirka doktor Jirka Čumpelík. pod jeho díky jehož vysvětlení jsem sám svůj své sezení zlepšil, jelikož jsem měl dva úrazy a jistou dobu jsem ani nemohl chodit, na natož mluvit o dlouhém sezení. Ale díky jeho vysvětlení, které jsem ze začátku, díky svému omezení, nemohl pochopit, postupem času jsem přeci jenom něco pochytl a to, co jsem pochytl, O to se s vámi rád rozdělím. Hm? Tedy, eh, co znamená pevný postoj <kly> při sezení? Aby jsme to pochopili, první vysvětlíme jisté parametry, hm? předpoklady, ideálního sezení. Jestliže se jak vysudí Maga vysvětluje cesta očisty, což je nejdůležitější knížka o meditaci v tradici jižního buddhismu, v teravánové tradici, Vysudimaga vysvětluje právě v části, která vysvětluje meditaci na dech, že ideální je, jestliže naše páteř je vzpřímená tak jako sloup. Jestliže toho dosáhneme, to prostě radlo nebo ta podložka, na které sedíme hm, během celé meditace, mm. zůstane hladká, hm? to znamená, že se nebude muset hýbat. A jestliže dosáhneme aspoň částečně tohoto ideálního stavu, bude to znamenat, že naše počitky, naše vnímání, vy vysvětluje, bude úplně jiné. To znamená, naše počitky a naše vnímání bude podporovat stav ducha přítomnosti a jednobodovosti vědomí, který nás povede do stavu samády za předpokladu, že dosáhneme odloučení od těla a od myšlenek, které nejsou spojené s meditací. Jestliže, tento, jestliže pevnou asánu dosáhneme, pak proces dosažení kája, vyvéka a čita, bude dost jednoduchý. Jestliže nedosáhneme pevný postoj těla, proces e, izolace těla a vědomí e, bude, jak většina z nás, snad všichni z nás, jistě si všimli, bude obtížný. Jelikož e, po Nějaké době, někdo po kratší, někdo po další, ucítíme bolest, která nám bude bránit v prohloubení vědomí. Jaké jsou tedy parametry pevného sezení? To se teď budu snažit vysvětlit. A vysvětlím pár cvičení, které můžeme dělat. To jsou vlastně cvičení hlavně v leže. Můžeme tyto cvičení provozovat, a já sám je rád provozuji eh, mezi hm, různými eh, periodami meditace. Tak první. Parametry správného sezení. Správné sezení, stejně tak jako správný. Správ, správné chození, správné ležení i správný postoj. Předpokládá a to je důležité, to jsem se právě naučil od Jirýho Čumpelíka, předpokládá správnou podporu těla. Správná podpora těla je ta podpora těla, která podporuje náš přirozený instinkt spríjmit páter. Opakuji znova, to je důležité pochopit, a já jsem to dlouho, dlouho nechápan. Správný, správná podpora je ta podpora, která nám umožňuje sledovat nám, lidským bytostem, přirozený instinkt z príjmení My jsme se s tímto instinktem narodili, hm? proto dnes můžeme chodit. Jako kojenci jsme chodit nemohli, hm? nebo jako začáteční kojenci jsme chodit nemohli. První jsme museli sledovat instinkt z příjmení Páteře, aby jsme se naučili chodit. A tento instinkt je nám vlastní. A ať máme Páteř skrivenou jakoliv, tento instinkt v nás existuje. S ním jsme se narodili, proto jsme lidské bytosti, kromě jiného. A tento instinkt, třeba na základě jistého pochopení, které některým přichází rychle, některým beznadějným případům, jako jsem já, přichází pomalu, Toto pochopení je základ, protože na základě tohoto pochopení pak můžeme opravovat náš postoj. Jestliže toto pochopení nemáme, ať se snažíme jakoliv, a já jsem se sám snažil o e, yoga a asana mnoho let záště když jsem byl student v Indii. Ale snažil jsem se chybně. To znamená, snažil jsem se bez pochopení správné opory. Správná opora ve všech čtyřech pozicích, ve kterých strávíme náš život. Některý z nás vědomně, některý z nás bezvědomí. Ať jsme si vědomí toho, či nejsme vědomí toho, stravujeme náš život a vše, co děláme, ve čtyřech pozicích. To je tedy eh, buď stojíme, nebo ležíme, nebo chodíme a nebo sedíme. Jestliže v těchto čtyřech pozicích můžeme kontinuálně praktikovat duchopřítomnost a uvedomnělo vědomí, Můžeme dosáhnout probuzení i v tomto našem omezeném životě. Jestliže se to nenaučíme, pak to nebude možné. A praktikovat ducha přítomnost a uvědomění velkou podporu k tomu je tež pochopení právě podpory těla. Proto teď o tom mluvíme a proto to tak zdůrazňujeme. Jestliže naše podpora těla je správná, jak obzvláště zkoumal Jiří Čumpelík, pak naše dýchání, způsob dýchání, jak vysvětleno v Joze, se změní. Jestliže způsob dýchání se změní, pak naladění na meditaci. Bude přirozený proces. A to budeme zdůrazňovat dále v příštích dnech, kdy vysvětlím též různé metody meditace, počínaje meditací na dech. Tedy za jakého předpokladu máme správnou podporu v sezení. A jak tuto správnou podporu můžeme lépe pochopit pomocí různých cvičení. Teď se to budu snažit vysvětlovat. Za prvé, na obou stranách Anusu, hm? jak se řekne anus česky, <laughs> konečníku. Po obou stránách konečníku máme eh, dvě kosti, hm? které jsou vystečené ven a ty se nazývají sedací kosti. Nazývají se sedací kosti, protože jsme na nich měli sedět. Jeden z důvodů, že sedíme skriveně je, že naš, váha našeho těla není balancovaná, není rovnoměrně rozložena na těchto dvou sedacích kostech, protože jelikož naše páteř má tendenci. Být skryvená, proto eh, jedna část těla tenduje obzvláště pravá část těla, kterou my praváci nejvíce používáme. Je, má tendenci k tomu, aby byla víc volná, zatímco ta část těla, kterou méně používáme, levá část těla je spíše eh, utažená. Čili jedna sedací kost je spíš venku, většinou na pravé straně, a jedna sedací kost je spíš vevnitř, což přizpůsobuje jistou disproporci v rozložení naší váhy. Takže tělo se má tendenci se krivit buď levou nebo na, na, na pravou stranu. A to je způsobuje též bolesti v ramenou, bolesti v kolenech, hm? bolesti v patách a tak dále. To jsou ty části těla, které jsou bezprostředně spojené hm? se naším sezením. Je třeba si toho všimnout a uvědomit si to. Dále, jestliže sedíme pevně, Sedíme na těchto svalech. Hm? Já nevím, jak se jim už jsem zapomněl, jak se jim odborně říká, hm? které spojují vlastně eh, naši pánev a kolena. Tyto svaly by měly být rovnoměrně roztažené. Aby se stávaly rovnoměrně roztažené. Předpoklad k tomu je, že naše kolena se dotýkají země. Proto sedíme na polštáři a snažíme se, aby kolena doslova byly. vražené do podložky hm? tímto způsobem. Teď ti z nás, kteří eh, jako já nemají eh, vyrovnanou levou a pravou stranu těla, eh, samozřejmě eh, tradiční yogická pozice je buď půl Padmasána nebo plná Padmasána, což eh, i když sedíme v této pozici, naše váha těla nebude rovnoměrně rozložena. Právě proto je lepší, eh, pokud nedosáhneme toho, že v Padmasáně eh, dostaneme paty až sem, hm? Je lepší si vybrat eh, lehčí pozici, která právě nám umožňuje, aby jsme eh, hlubším pochopením správného sedu, parametrů správného sedu, které teď vysvětlím, nebo budu vysvětlovat, aby jsme pracovali tak, že eh, obě části těla se dostanou do stavu vyrovnání. A toto vyrovnání budeme cítit právě na těchto sedacích kostech. Tak tedy máme orientaci správné podpory je kolena, pak část tato část mezi spojující kolena a, jak se říká koste kostem? Pánevní kosti. Panevní kosti. Myslím, že na to je i lepší výraz, ale zapomněl jsem to. Na to je právě pan Čumpelík, velký expert, a já ty latinský názvy neznám. Nachykneme tomu páne. Teď, jestliže sedíme se správnou podporou, co se děje? Za prvé, máme pevný postoj, který se nehýbe. Za druhé, páter má sleduje přirozený instinkt k napřímení. Tento přirozený instinkt napřímení. Musíme jasně cítit a sledovat ho během celé meditace. A jestliže ho sledujeme, co se stane? Naše vědomí disproporcí v těle se stane čím dál tím jemnější a budeme tež tento problém disproporce postupem času eh, redukovat jemnějším a jemnějším, stále jemnějším pochopením. Čím jemnější pochopení, tím lehčí orientovat tělo tak, aby sledovalo tento přirozený instinkt na příjmení páteře. Teď další orientace je že brada a pupík by měly být přibližně v jedné línii. Další orientace je, že kůže uší by měla být napřímena. Jestliže kůže uší je napřímena, zavřete oči a zkuste se koncentrovat, co se stane. Instinkt na příjmení páteře bude o to jasnější a naše čelisti se začnou vyrovnávat. Nevyrovnanost v sedících kostech, jestliže získáte praxi jogy, hlubší pochopení, nevyrovnanost v sedících kostech a v kyčlích je přímo spojená s nevyrovnaností ramen a z nevyrovnanosti čelistí i nevyrovnanosti lepky. Jestliže se budeme věnovat meditaci a sezení, čím dál to bude jasnější. A čím jasnější to bude, tím snadnější bude proces vrácení se do eh, správné pozice. Proces Tedy sledování správné pozice na základě sledování instinktu na příjmení páteri. Další parametr je, že vnější kůže by měla jít jakoby ven a vnitřní kůže jako by dovnitř. Jestliže sledujete tuto tendenci, co se stane. Zkuste si to sami. Instinkt na příjmení se stane o to důraznější. Další, jestliže sedíme správně na sedacích kostech, měli bychom sledovat tendenci jak se říká tomu těmto tvojím placatým kostem? Hm? Lopatek. Tendenci lopatek se rozšířit ven. Tuto tendenci bychom též měli v meditaci sledovat. Jestliže, a tuto tendenci budeme sledovat jasněji, jestliž dáme pozor na uši, Natažení uší nahoru a natažení kůže vnější ven, vnitřní dovnitř. Čili teď máme základní parametry správného sezení. Další typ. A cvičení, které se budeme učit, radši po meditaci. Nejprve si dáme meditaci, pak vás budu učit několik cvičení. Další tip, jak při meditaci sledovat přirozený instinkt Napřímení páteře je, že vzpomeneme si, že e, přirozený instinkt napřímení páteře u kojenců přichází právě s učením se chodit. A to budeme sledovat i při meditaci. Jestliže při meditaci e, máme bolesti, tlak v těle, Samozřejmě při sezení nemůžeme chodit, ale dáme tělu impuls k chození. Tímto způsobem. A tím pádem uvolníme vlastně ty svaly a šlachy, které se nám natahují. Zkuste si to sami. Nemusíme vůbec hýbat tělem. Není potřeba hýbat tělem jen Čistě úmysl chodit. Jemný úmysl chodit. Teď si vzpomeňte na parametry kůži uší nahoru, stáhání kůži ven, ven, venku, jako ven, uvnitř, jako dovnitř lopatky od sebe, bradu spojit s pupíkem, narovnat čelisti, jazyk uprostřed horního patra. Teď vzpomeneme si na ruce. Ruce jsou k tomu, aby podporovali tento přirozený instinkt, na těla. A různé mudry právě, pokud se dostaneme na jemnější úroveň, na úroveň pránického těla, různé modry právě vyrovnávají různé disproporce v těle, které jsou spojené s disproporcí elementů. Ale než se dostaneme na tuto úroveň, nějaký pátek to bude trvat, tak radši o tom nebudeme mluvit teď. Každý prst je spojen s jistým elementem a mudry právě jsou k tomu, aby elementy získaly harmonii. Držíme ruce tedy tak, buď na kolenou nebo eh, nad patou, takovým způsobem, aby jsme podporovali přirozený instinkt těla se napřímit. Oči necháváme na přibližně na vodorovné úrovni. Jestliže se vědomí nebude věnovat tvaru a barvám venku můžeme oči trochu přiotevrít. A toto je přibližně eh, ideální postoj. A o cvičení, který nám umožní lépe pochopit tento ideální postoj a lépe pochopit vlastně disproporce našeho těla, Nejprve musíme pochopit disproporce našeho těla, aby jsme efektivně mohli pracovat ve smyslu harmonie. Pokud nepochopíme správně disproporce našeho těla, nebudeme moci efektivně pracovat na stavu harmonie těla. To je důležité pochopit. Tedy Stejně tak, jako v tělesné části jógy, tak i v mentální části jógy pochopením právě zábran dostáváme se do procesu očisty. Jak na tělesné úrovni, tak na úrovni mentální. Pokud nepochopíme správně zábrany, nemůžeme správně pochopit, jak tyto zábrany účinně odstranit. To je důležité pochopit. Proto, eh, jestliže se chceme opravdu něco naučit v Joze, znamená to, že zábrany by pro nás měly být výzvou. K hlubšímu pochopení ne eh, příčinou různých eh, uz, nelibých pocitů a eh, odpojení se od jógy. Teď. Než začneme znovu meditovat, řeknu jen pár slov, možná před další meditací dalších pár slov, možná odpoledne zbýdali čas dalších pár slov o metodě meditace. Jelikož tento kurz je spojen s vysvětlením úvodu do Mahajánové meditace a Mahajánová meditace, jak už jsem vysvětlil, pracuje na rozdíl od trvádové meditace s pochopením bezobjektové meditace, nejen s meditace na objekty. Aby jsme pochopili meditaci bez objektu, tedy bez definitivního objektu, musíme nejprve vyvinout jistou schopnost koncentrace. Bez toho to nebude možné, protože ten, který nemá schopnost koncentrace, bude jen sledovat své myšlenky a do žádné bezobjektové meditace se nedostane. Právě proto zruční učitelé zenu nebo tantry, která zdůrazňuje bezobjektovou meditaci, začínají vždy s meditací s objekty. Bez toho to <hým> Teď ty objekty z hlediska yogačárové meditace, které se nejlépe hodí k pochopení a, nebo vstupu do bezobjektové meditace, neboli eh, v pochopení yogačáry eh, na meditaci, na takovost, takovost všech jevů, je především jsou ty objekty, které meditující nejlépe pochopí v rámci transformace. A tato transformace není nic jiného, než tež transformace vědomí. Jestliže pochopíme tuto transformaci jako transformace vědomí, pak další krok je meditace na vědomí samotné. Na vědomí samotné, které EO y neobsahuje žádný definitivní objekt. Právě proto může všechny objekty reflektovat. Ta meditace, která eh, nejasněji snad poukáže na to, jak naše vědomí transformuje objekt, je buď meditace na dech, nebo meditace na kasíny, a nebo eh, meditace Brahma Viharas počínaje meta meta je snad zde nejlepší. Proč? Protože při meditaci na dech, jestliže naše koncentrace se lepší, vědomí dechu se bude stále měnit, až nakonec dech, vědomí dechu bude transformováno na vědomí světla. A v, ve stavu hlubokého samády pak vědomí dechu samotného vlastně přestává. To znamená stejný objekt vlastně díky vědomí. Meditující dech může pozorovat Jakožto transformaci. A transformace objektu a transformace vědomí nastávají paralelně. Neexistuje transformace objektu bez transformace vědomí, neexistuje transformace vědomí bez transformace objektů. To je závislé vznikání. V meditaci na kasíny. Jestliže meditujeme například na barvy, eh, vědomí může nejprve transformovat tu barvu, kterou vidíme očima, a potom ta barva, kterou vidíme očima, když se stane předmětem prohloubení vědomí, může vědomí rozšířit do nekonečna nebo zase eh, stěsnat do prostoru tak malého jako špička jehly, tak to jasně poznáváme vědomí v procesu transformace a stejně tak meditace meta, jelikož objekty meta. Všechny bytosti bez rozdílu. Vlastně se nedá nijak uchopit. Není spojeno s představou nějakého konkrétního objektu. Vlastně meditace meta tež Transformuje vědomí z něčeho uchopitelného na něco neuchopitelného. Začneme tedy meditací na dech. A meditace na dech já vysvětlím dva způsoby meditace na dech. První je jednoduchý způsob, který je vysvětlen v jížní tradici, pak způsob více spojený, napojen na tradici jogy, tak jak ji známe v klasické józe, patanžály a tak dále, který je provozován v Číně a v Tibetu na základě yogačného tradice. Ti, kteří ještě nemeditovali, meditace na dech, nejednoduším způsobem, který teď vysvětlím a později vysvětlím více v detailech, je jednoduše nejprve Počítat nádech a, a výdech, tím pádem nedopustit, aby mysl vědomí běhala, běhalo jinam. Čili nádech jedna, výdech jedna, nádech dvě, výdech dvě, nádech tři, výdech tři. A zůstat u počítání tak dlouho, pokud mysl nebude schopná, Zůstat u vyvoleného objektu dlouhou dobu bez rozstylování. Jestliže mysl bude rozstýlená, a to se vyjeví tím, že se ztratí objekt meditace, čili nádech a výdech, nebo jestli budeme počítat nádech 1, výdech 3, nádech 8, výdech 9, <laughs> V tom případě vždy se meditující vrací na nádech jedna výdech jedna a tak se trestá, až se mysl usadí u dechu. A Usadí se nejlépe u dechu tím, že meditující se soustředí na to místo, kde nejasněji nádech a výdech vnímá. Ze začátku to může být kdekoliv. Postupem času je nejlépe se soustředit u nosních dírek, neboť u nosních dírek, buď na horním rtu, nebo na špičce nosu. Nejlépe cítíme dotyk dechu. Jestliže se tam soustředíme a díky počítání zůstaneme u objektu, za nějaký čas, když se mysl nebude dále rozptilovat, pak meditující pouze sleduje nádech a výdech na dotyku, buď na horním rtu nebo na špičce nosu, ačkoliv si je vědom, že začátek nádechu je v nosních dírkách nebo u nosních dírek, ne v nosních dírkách, nedávat pozor uvnitř nosu, vždy ven, když jestliže budete dávat pozor uvnitř nosu, budete pocitovat trení a nepříjemný pocit, proto vždy ven z nosu. Začátek nádechu je v nosních dírkách, tedy u nosních dírek. Prostředek je přibližně v břišní krajině, nebo v prsou. A konec je v dolní části břicha. Zase výdech, začátek v dolní části břicha, prostředek v prsou, konec nosních dírek. Přestože jsme si vědomí tohoto chodu dechu, nesledujeme ho uvnitř těla, nesledujeme ho venku z těla, sledujeme ho tam, kde cítíme dotyk dechu a těla. Tedy, jak už jsem se zmínil, buď na horní rtu, nebo na špičce nosu. To je pro orientaci základ meditace na dech. A jak tento základ prohloubit, to vysvětlíme příště. Teď jsem mluvil dost, myslím, že pokrátce po krátké přestávce jsme připraveni na první meditaci po snídani. Tak dáme na protažení pět nebo deset minut. Po této první meditaci snad vysvětlím. meditaci v chůzi a odpoledne vysvětlím několik cvičení spojených s pochopením lepšího sedu. Dobrý?